Oh uh -huh. Selamuleikum të nderuar televizionistë, kudo që jeni duke na ndjekur, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin me ju. Mirë se takojmë në emisionin duke kërkuar përgjigje. Me mua në studio për t'ju dhënë përgjigje gjitha pyetjet tuaja është hoxha Jonin i nderuar Gjilani Muhammed Dërmaku. Selamuleikum hoxhë i nderuar, më mirë se erdhe. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mishëta. Të... Më duhet t'ju informoj ju që e pyetjet për dallim nga emisionet e kaluara që ju besa keni t'hen edhe pjesë e këtij emisioni. Tani kemi vendosur që çfarë të ti pyesim dhe për që farë ata kanë dëshirtë kënë një huri i rëthi islamit të marrin përgjigje nga ju. Ata para prakishtë kanë bërë pyetja dhe unë para pëlqeji që tani bashkë të ndjekin pyetja në parë. Unë e që më nga Serezipi, nga fshoti këpillës qepër, e këshapy të hëzën a komunë si mu bashku në në fejni lanë. O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- Atë roje ndëruan e bashkë dëgjova këtë pyetje dhe sigurisht ju keni një përgjigje për të dental shikuesit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Shumë natyrshme është që njerëzit e, të kenë dëshirë të informohen pse ka shumë besime, shumë të ashtuquhetur shu na fe. Dhe të njëjtën ku e, duke ditë se shum herë në shoqëritë edhe të hershme po edhe tani ë fetë besimet e ideologjit janë ato që popullit i shpinë ndëte dhe lufta andaj njerëzit janë koshent të dinë a thuall a ka mundësi që feja të të jetë unike për gjithë njerëzimin. ë realisht e, kësaj pyetje duhet të përgjigjen nga shumë dimensione. ë dimensioni i parë është se Në të vërtet njërës të kërkot për i tyri që të kënë të gjithë vetëm një fej Pasi që Allahu i pletfoqishëm ka zbrit të tërkohën nga gjithë të gjithë pegamberet Ka zbrit gjithë të një fej, një besim, një palë parime dhe ajo është islami Allahu thët in në dina rinda Allahil islam Fej e vërtet e pranuar të tëk Allahu me cilën pranohën dhe udhurimet është islami Natyrisht në dritën e këtij ajeti është e pa logjikshme të mendojmë se Allahu i plotfuqishëm ka zbritur një fe për një popull të mëhershëm dhe një fetë tjetër për mjetin ton. Pra kjo nuk nuk do të mund të imagjinoj për çdo të mençur e mos lasum ë që një musliman e, me me me besim ta ketë këtë dilem, pra Allahu gjithëherë zbriti Islamin. Edhe Kemi versete të ndryshme shumëta në Kur'an që flasin për këtë që po dua ta them se Allahu gjithasë zbriti Islamin. Ë thot Allahu thuaj o Muhammed më zhbritur mua ashtu sikur që ishtë, ishte zhbritë edhe Nuhut alayhis salam. Ë pastaj Jakubi alayhis salam i porosit djemtë e tij se çfarë feje ju do të pasoni? Ë ata i than do të pasojmë fen tonë dhe të etërvë tu Ibrahimit, Ismailit, Isakut dhe ne do t'jemi gjithë një të nëshruar pra musliman e tjera faktikisht Allah gjithëherë zbriti këtë fedhe gjithëherë për kretë njërzimit kërkoj që e, të jenë të përqafojnë islamin natyrë shumë se edhe shpallja e fundit pra Kurani i thërë gjithë njërzit në besim e, të drejt dhe vërtet që të adhorejnë të vetëmin Allahun dhe të mos i shoshrojnë ati askën dhe kjo është në faktë thirrje ndërkombëtare që ju bëhet të gjithë popujve në të gjitha kohra deri në ditën e gjykimit, pavarësisht të racave të tyre, gjenive të tyre, kohrave ku do të jetojnë, pra gjithë janë të kërkuar të hyjnë në Islam. Mirpo, është një gjatë tillë e mundshme. Kjo është dimenzioni i parë i i i pyetjes. Dimensioni i dytë i pyetjes është Mirë, fetë që ne i njohëm, fetë aktuale, a ka mënë si që ato të unifikohen. As orvatje të tilë nuk duhet të mëndohë të ketë. Ma dje, këtu në stafë duhet të abojmë një dalim mes të, më, të feve të ndryshme dhe feve të ashtushuhit në fetë që jelore. Pra, sa i përket besimeve tjera si budizmi dhe fetë, në frymen pagane, nuk ka shansë që tunifikohet diska mes besimit islam dhe, dhe të atyre pasi që ata kanë defekt me vetë besimin e Allahut si kryus pastaj kur jemi të fetë e ashtuquit urafet që lore pra jahudizmi, kryshterizmi dhe e, islami atëherë prapët dhëtë themi se është e pa mund që më ndonë se dha ta besojnë Allahut, mirë po defektet që i kemi e, në baza të besimit jan bukur të mëdha saqë vazhdimësia e besimit tek ata kur jemi tek profetët, jehudët që I futet, përmendet një... defektet dhe on konkretisht do doja të bisedojmë në lidhje me këto. Cilat janë ato defekte nëse mund të kat Islami dhe gjithashtu cilat janë ato defekte tjera të feve që nuk mund të bashpunojnë ndërmjet tyre. Në fakt jo jo pse jemi pjesëtar të këtij besimi, po nuk nuk do të na lejohet në asnjë mënyrë të themi defektet e, e Islamit. E kemi fjalën defektet që kanë besime të tjera dhe që nuk mund të kon me islamin. ë në në këtë rrafsh duhet të përmend çifutë të besojnë vetëm deri pejgamberët e mëparshëm dha detë Musa i alajel salam. ë të krishterët besojnë e, edhe Isain alajel salam mirë po me devijime. Pra e besojnë jo vetëm si pejgamber të rëndon, po e besojnë ë se kinse është djali i Zotit dhe këtu më rënd. Por derisa ne muslimanët i besojmë edhe Musa i Alayhiselam, edhe Isa i Alayhiselam, edhe pejgamberin tonë të fundit, që është vula e pejgamberisë Muhamedit Sallallahu Alaihi Wasallam. Mjafton të përmendet në këtë rast thënia e pejgamberit Muhamedit Sallallahu Alaihi Wasallam, i cili thotë: "Po të ishte gjallë vllai im Musa, nuk do të lejohej pason të pasonte besim tjetër poshtë të vinte pas meje." Dhe jo për mburrje dhe jo për e, për shpemtë dozitjerë mirë po eh, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte pejgamberi i cili u dul imam pejgamberve të tjerë kur bani mirazhi pra në një formë apo tjetër është pejgamberi më i privilegjuar ndër të gjithë pejgamberët edhe pse është i fundit eh, për ka radhitja e tij dhe është zhvula e të gjithë pejgamberisë në këtë rrafsh eh, ka arëvatje të vazhdueshme në botë që eh, fet eh, monoteiste që i quajnë të bashkojnë dhe së mundohën të vinë derit e, e konkluza e, praktike, ta quj, se si mund të bashkjetohet dhe se si mund të të të të jenë të unifikuar të gjithë pjesëtarët e këtyre tre besimeve, siç përmendin ata për shembull në për universitete, në për aeroporte, në për vende të ndryshme publike, të bëhet faltoria e përbashkët për të gjithë dhe secili i lutet Zotit ashtu siç ai e din në besimin e tij, ose që në një obor të ekzistojnë sinagoga, kisha dhe xhamia, ose thon që në një palë këpërtina të botohet kurani të botohet të unëgjili i tyre dhe të vrati. E tjera prej mundësive që ata japin si mundësit të unifikimit moralisht, nga vetë mnyrat se si ata i parashtrojnë, mund të kuptohet të qartë se aje në fakt nuk është unifikim. Nenë në qëfar unifikimi është nëse kras kurani të kemë edhe ingjilin dhe të vratin pra e, si kur u imponohet dashamireve të vratin ta ken ingjilin dhe kuranin osa nësiltat dashamireve të ingjilit ta ken të vratin dhe kuranin ose dashamireve të kuranit ta ken njër detyrushme e, të vratin dhe ingjilin me fjal tjera kjo nuk është unifikim e, në sens mirë po mund të tregohet një afërsi e cila afërsi edhe më njërë praktike e shojmë se sot luftrat e, prapjen e, në shumicin e rasteve përveç që motiveve për interesa ekonomike luftat gjithë një mund të thuot se janë edhe me motive ideologike e që sot e, mjafton të, të, të përcilën në lajme dhe të shihën se kush me kërë ka konflikt të vazhdushëm pra e, mund të themi se ndërshëta një gja e tilë është e pa mundshme Allahu në një ajet kur anor thot hula je zalune muhtelifine illa men rahima rabbu dhe ata do të vazhdojnë të jenë të mendimeve të ndryshme, përveç atyre që Allahu i ka mëshiruar, o li dhali ke khala kahum, dhe kështu Allahu vulletit i ka qenë që të kryoj dhe të lejoj që si cili të zgjedh besimin e vetë në nërë të e të lir sepse la ikrahe fi din nuk ka dhun në fe askush nuk obligohet që ta përçapojë me domos islamin ai e, do të jetë i lir në në në përcaktimin e tij fetar në përkatësinë e tij fetare dhe ditën e gjykimit secili do të jap llogari për besimin që ka zhëll në çfarë baze e ka marrë natyrisht omen ybtighi ghayr alislam diinan falan yqbal minhu wa huwa fi alakhirati min alhasirin kush synon fet tjetër besim tjetër përpos islam tat Allahu i plotfuqishëm në Kur'an sura Al Imran thotë nuk do të pranohet dhe në ahiret do të jetë prej të humburve pasi që i atë leta për mbyllim këtë përgjigje me këtë ja doja un për t'i dhënë hapësirë edhe pyetjeve në vim tani bash këthe ndjekim pyetjen e radhës së thaj sigurisht kthehemi për të përgjithëruar Uh, uh, uh, uh, uh. Unë jam Marion Baçallë, jam student në Fakultetin Juridik. Për Hoxhën e nderuar nuk e di se kujt do t'i bëhet, por desha të bëj lidhur me realitetin e muslimanëve në Kosovë ose në përgjithësi në gjithë trevat shqiptare, lidhur me përçarjet ose grupimet, do të thënë, të reja të cilat kanë ndodhur dhe viktimat të këtyre grupimeve po bëhen të shumtë muslimanë shqiptar, do të thënë. Dhe deshat ju bëj, aq strategji nga Hoxha, do të thënë, të cilët janë eminent dhe të cilët ju dëgjohet fjala lidhur me bashkëpunimin dhe bashkëpunimin midis bashkëpunimit dhe bashkërendimit e veprimeve të tyre. Lidhur që këto probleme evidente ti zvogilojnë sepse nuk mund të gjithin pjotësishë do në thënë se kjo varit nga lasë për në tala. Cila gjithja më konkret edhe a ka bashkëpunimi disë tyre, do në thënë. Edhe cilat janë instrumentet të cilat janë marë. Apo mosë vetë ta hoxat kanë rënë viktimat e këtyre grupimeve. A tërho gjinderuar në bashket i gjuam këtë pytja dhe presim një përgjigja nga ju? E, realisht apo shqecim, apo propozim për elaborim, apo e, propozim për të ndërmarë iniciativa. Në fakt në kërten të shumën o, janë prezente dhe unë me knarësi do të dëshirojë të qasëm shkurët i mishtë kësaj brengë e këti dirti që ka e, këvla. Êshtë të vërtet se e, fuqia e muslimanve e, është në, në gjemat, në grupë të madhë. Dhe siç thot edhe i dërguari sallallahu alaihi wasallam yedullahi ma aljama ndihma e allahut për koha e allahut është kur njerëzit janë tok së bashku dhe edhe në vendin ton si çdo kund tjetër kërkohet që muslimanët të jenë më të radhit në safat e tyre dhe të jenë më të konsoliduar në hapat që ata i ndërmarrin në jetën e tyre Naturisht se për gjithshka që mund të flitet këtu, nëse është pozitive ose negative, për gjithshës duhet të jenë haqalarët, për deri sa janë bartës të fjale së Allahut dhe kanë në rolin e pejambërve në përhapjen e fjale së Allahut, atëherë me do mos e, duhet të jenë vetë kritikë se këto për gjithshin atakojnë, e, po e fusë edhe vetën që kritikën të mund të, të atriboj më, më letë e jo që i kam mëritën do shta të jemë në këtë kët grupë me gjithate problemet sfidat që kanë muslimanet sot në vendet tona korkojnë si kur më parë që tjenë të organizuar më mirë që ti përballojnë këto sfida dhe ti te kalojnë ato sa ata kanë mundësi naturisht se bora për këtë i takon vet institucionit e, zyrtar që përfaqëson muslimanët e, e vendit pra vetë Bashkia Islame e kërkohet që të ketë rol sa më të, e, më ndikues në bashkëveprimin dhe në, në ndëndërimin e aktiviteteve të të gjitha grupeve dhe grupimeve që ekzistojnë dhe funksionojnë sot e, në Kosovë duke klasifikuar ato që janë pozitive dhe duke u distancuar prej atyre që janë negative dhe përmirësua nëse ato janë nga mosdia apo thjesht nga ndonjë motiv tjetër që do të mund të justifikohej. Ë, për këtë arsye, ë them se është përgjësia për deri sa, e hoqëllarve përderisa ë xanat në kët rrafsh fillon fillojnë të të përmirësohen nga lart jo nga poshtë çdo iniciativë që mund të buroj nga nga xhamati, ë duhet ta them se edhe në praktik gjithherë ka dalë si e dështuar, nëse ata janë munduaj të i përmirësojnë marrëdhënjet e grupimeve të caktuara apo hojëllarve të caktuar. ë për fatin e keq, pra duhet të pohojmë se nuk është gjendja gjithasht e kënaqshme, pse se gjithë kjo energji që ekziston sot në trojet tona, në vendet tona përpunun në të mire në popullit, në të mire në rinis, në të mire në, dhe të ardhme në generatave të tjera, e, dhe gjithëta haqëllat që egzistojnë si kur më parë, dhe me përgjësie them diturifetare në vendin tonë kur njëherë nuk ka pas si kur tani, jo që i në nëversojmë haqëllat e maherë shumë për kundrezi, roli i tyrë ka qenë jash zakonisht i qmu shumë dhe i lërësu shumë, mirë po, e dua të them se numri kaq i madh i xhallarëve me kualifikime superiore dhe me tituj edhe të lartë akademik e, që kemi sot në vendet tona, atëherë e, me domos do, do duhet që edhe gjendja e praktikës e muslimanëve të jetë më ndryshe se siç është, edhe jo thjesht themi pra të vojnë muslimanët për drejtën për të ushtruar disa E, obligime fetare në institucionet publike për shemb ë falja namazit, e namazit ende nuk kemi vende që janë të dedikuara për të kryer këtë ritual fetar i cili kërkohet pësherë në ditë dhe në të shumë të në rasteve pra në, në institucionet me administratin civile, sidoma stash këto periudat e kur koha dita fillan të shkurtohet, të vazhdan të shkurtohet, kur është e pamunshme edhe dreka dhe i kendia të zihet në, në shtëpi, atërë ata njerës që, që falin namazin, o du të të bojnë një një mënyrë apo tjetër tines, o du të kënë ndë një marveshje private me ndë një, e personi që ka zyrtë vetën dhe ka hapësin e jo që e kuvendi komunal ose ministria e punës së brendshme ju krijon atyre hapësir për ta kryer këtë obligim ose ju jep pushim në kohën kur namazi falet në xhami me xhamat. e Kështu është gjendja dhe në për shkolla dhe në për institucionit tjera, dilë dhe shihë në për aeroportet e, më prestigiozet në bot, përfshi këtu edhe Evropën, nuk ka thuje se aeroport që nuk ka vend e, falje ose vend adhorimi faltore, ku edhe për muslimanet është vend i dedikuar. Shikojmë aeroportin ton, bile nuk ka një dhonë të tilë. E, ndoshta do duhet lavdëruani një person nëse e, të shëse po e, drejton sejtën për ta falur namazin por shumë në aeroportin e Prishtinës, në sajt lejon. Do duhet falënderimi i veçantë për për për një gjendje të tillë. Pastaj vetëm mbulesa për xhinin femror, kur shkolla e mesme tashmë veç është obligative për për të gjithë pjesëtarët e, e qytetarët e Kosovës. Edhe në të njëjtën kohë gjinia femërore provohet për të drejtës për ta bëjtë mbulesën që në një mënyrë këto ngërthen të kuptohet se është obligim ë mosbardhja e, e shamisë deri në moshën sa femrat e kryej shkollën e mesme. Po e them deshata kryej shkollën e mesme edhe pse justifikimet janë për shkak se mosha është, e saj është e mitur dhe deri në moshën 18 vjeçare ajo nuk është në gjendje të të, të përcaktohet mirë, por realisht ne kemi raste kur femrat që kanë 19 vjet janë në, në vitin e fundit pra në shkollën pra, e mesme, naprap nuk lejohen pra që ta martën shamin. Sido që tjet, e, këto të jetë, këto probleme të paktase që tash përmenda kërkojnë një e, që është tashmë ardhur një konsolidim të radhëve të të gjitha grupimeve të xhalladharve që problemet e tyre të zgjidhin përderisa një gjë aty është e pamundur dhe jetojmë në një shoqëri ku numëron mbi 10% të popullatës së saj të përgjithshme si musliman. ë jam vetë kritik dhe shpresojmë që e ardhmja do të jetë më e mirë inshallahutaala ë Fjala Allahut në bashkon, sepse gjithë jemi për të realizu qëllimet të larta, qëllime fisnike, që janë të shëndeshme për mbarë shushrin, absolutisht nuk ka nevoj asë kush të rezervohet, sa to nuk janë të rezikshme për asë një kategoritë të shushris. Allah, ju shëpërpleftë të nërej që të rishikohet si tjetin darme për gjithjën e dhe nga ju, ta një bashkën djekim për gjithjën e radhës pyte-a imë do të ishte cila është urësia e dënimëve penale në Islam. A të rogj i ndëruar pyëtja ishte kjo, cila është urësia e dënimëve penale në Islam, që falë do të mund të na thonë dhe të na të regonin do i shembul i cili do të na përshkryante më sakt? Uh, ose ma më mirëta a uh, rëndojnë pyten pra urësia ndër shta e dënime për veprimet penale. Ëh veprat penale natyrisht në çdo shoshri janë të dënueshme, varësisht se si ata i përcaktojnë kriteret e vlerësimit një vepre se është penale. Ëh urtësia dënimeve dhe për veprat penale që në Islam, ndoshta edhe shumë orientalistë dhe të tjerë janë munduar të i bajnë hije realitetit kinse Islami është fe jashtë por në ndjekjen e dhe sanksionimin e njerëzve që kanë kryer vepra penale. ë do të marr një shembull dhe të jem këtë praktik sikur që edhe përmendet, është e logjikshme për shembull të prehet dora e vjedhësit, e hajnit. ë natyrisht shumë kush në atë rast bëhet human dhe i mbron të drejtat e njerëzit në këtë rast se si mund dhe, për një vepër penale për, për vjedhje e dikush të të mbetet pa dorë për tërë jetën e tij. Duket se është veprim i vrashtë, mirë po e, ne duhet të shikoj këtë çështje nga shumë aspekte, duhet ta analizoj dhe mbas më në fund të vim në në në analiza se që farën të kanë dohtë në shështrit e maharëshme që kanë praktiku këtë denim, dhe që farën dohtë dhe në ato shështrit e sot me që praktikuin, dhe në të kundët në shështrit që e, janë në batë të mëshirë shumë ndaj njerëzve, në këtë rast ndaj kriminelve. Filë i meshtë mduhet të cek një e, realitet që me doj mos duhet të kemë qartë gjithë njerëzit. Sot për sot, e, ata që brohorisin e, për... Drejtat dhe lirit e njeriut zakonisht kanë parashyrë drejtat dhe lirit e njerëzve që janë të privuar në shoqëri. Nga një herë kemi të bëjmë me njerëz të privuar për shkak të sistemeve, për shembull në vende totalitare ku cenohen të drejta e shprehjes së mendimit lir. Pra ndoshta do të ishte në këtë rast meritore thirrja për drejtat e njerëz në ato vende. Mirë po, në shumë vende kemi e, përshka këtë ndjekjes penale të penalistëve të njerëzve që krynë vepra të ronda dhe në një, një mënyra po tjetër në këtë ras për horitje të hirit për në emër të drejta dhe dhe lirivet njeriut do të ishin solidarizim me kriminelet. Këtë të kënë parasysh ata që shumë të rasën një gjatë tilë dhe të njëtën kohë edhe ata që i mbrojnë interesat e shëshrisë të kënë parasyshë se jo me gjithë drejt e njeriut ne duhet të solidarizohemi. Pse nuk është e drejt e njeriut që ta konfiskoj, ta vjedh, ta plashkis pasurin e tjetit i cili me mund dhe angazhim e ka fitu me djerës dhe në këtë mënyrë ai ta humb për dhe dhe në një në një mënyrë apo tjetër, ë matte për të jetë dënuar i Zotit i pasurisë së vjedhur, se sa vetë hani, i cili ndoshta shpesh herë sikur që, që e kemi përmend Kosova e varfër ka arritur që ë për për 5 milion euro ekspersoni të dënohet për 5 vjet që faktikisht ë ngjuhën ngjuhën e, e, e shifrave, do t'ia vlenë të gjithë secili kushtimesh po them të jetë i tillë 1 milion në vit, çfarë është të vuash 5 milion 550 në burr për 5 milion euro e, të fituara, që ti faktikisht ke mund karrierën tënde dhe dhe të të të pasardhësve tu ta sigurosh me një shumë të tillë, sidoqoftë të jetë. Urësia ta kem parashysh se këtu kemi shumë urçi të mëdha, para së gjithash është rujtja e pasurisë. Allahu nuk i ka obligo dënimet për penalistët dënimet e rënda për vetë faktin e tyre por për të mbrojtë këto drejta të tjera të tjera që janë mohu. Pra Allahu kur e ka dënu vjedhësin me prerje të dorës, e ka dënu në fakt vjedhjen, ose e ka respektu drejten e tjetit për më ju rrujtë pasuria, dhe që ajtë mos obligohë të bëjë roje të ndryshme, e të ndryshme për të arrujtë madhin e vetë. E, po marë një shembul, që farë kishtë thon, e thonë një djetar i madh, i mamë shafiu, në arsuetimin, që kishtë e bo një personi, i cili akuzoi islamin në atë kohë kur ajetë tënte, tha si është e mundur e, kur njeri ut i prejhet dora gabimisht, kur njeri ut i prejhet dora gabimisht, pra qoftë nëj aksident dhe unë jam fajtor, atëherë obligohme me 500 dinar të shpaguj dorën e ti. 500 dinar. Ndërkasi dhe se unë vjedh, 1 dinar në mëdhhebin hanefi ose një çerek dinari, vlertë dinarit të arit është çjala, ë dhe i plotësoi kriteret e tjera që kam vjet për mallin i cili është i i i rezervuam i mbyllun ë dhe unë nuk jam i nevojshëm për ta, nuk është ushim e tjera të tjera për kriteret që kërkohet të plotësohen për të prehet dora. Ather thot si është e mundur një dorë e 500 dinarëve të prehet për për 1 dinar ose për një në atë rast ka thonë për një çerek dinari. Imam Shafiu i kundërpërgjigjet me poezi thotë siguria thotë dorës ja ka ngrit vlerën dhe i ka dhënë 500 dinar vlerë. Ndërsa pabesia e saj ja ka ul vlerën thotë në çerek dinari. Dhe këtu pra kemi të bëjmë me dorë të sinqert, me dorë të dhënjes, me dorë të mirë, me dorë të bujaris, dhe kemi të bëjmë me dorën e hajnis, të konfiskimit, të vjedhjes, të plaçkitjes. Pra nuk janë dyar të barabarta. Dora e zezë kjo është. Kjo është dora e fatkesive. Kjo është dora e mos sigurisë. Dhe para mendoni sikur në një shështit të, të të jetë shumë e përhapur hajnia, vallë do t'ia ja vlente dikush të angazhohej të punonte. Pastaj, Allah hu është mëjmë sheshëm dhe i robeve të ti, dhe i kriesave të ti, se sa në ne e vetë. Allah hu e ka ditë se e, dora dikuj mund t'i dhe. E ka ditë se dikush mund të mbetit kesh pa dorë. Mirë, po zakonisht, këtë vremë edhe mënyrë praktike, a është e mundshme që dikush nëse njëherë ka përkitu prej vjedjes, qoftë edhe nëse është sankcionu ose është dënu, me ndë një ditë bur, burgim ose në gjashme, është e mund shmeqaj me atë masë të denime të ndalohët dhe kur njëherë mos të vjedhë. Allahu nuk e dan shkurjen e ti si hajnë në ahiret. Mirë po njerit kër i prehet dora ajë vërtet dhe nëse është vetëm shpirt ligë se për ndryshe pëndimin e ka para vetës. Në anën tjetër, sa denime vuhë njerës në shëshrit e sotme, përshka këtë hajnisë, dhe sa dur prehen, për shkakun ta marrim në Arabin Saudite, që funksionon kënd. Kë, pra po në mënyrë praktike dalën shifrat shumë më armend se sa i përket të tjerëve. Pra njerëzit nuk mbetën pa dorë të rjetën, po mbetën në shështri të tjera mbetën të privuam nga jeta e lirë për disa vite për shkak të vjedhjes. Dhe në të njëjtën kohë nuk askush nuk është në gjendje të marrë mësim prej atij që është në burg ndërkësh për atë i cili është pador ai është faktikisht argument që çarkullon në mesin e njerëzve vazhdimisht pse gjithë do të jenë në gjendje të marrin ibret të shoqë të popullit dhe ta dinë se kjo është fati i atij që vjen. Dhe praktike, sët, në mënyrë praktike sot në Arabinë Saudite largo shoqëritë e tjera që shkojnë pra, për për të kryer obligimet fetare ose turistat e tjerë vetëm se nga qytetarët e vet Vjedhjet janë tepër tepër të rralla veti në gjendje ndoshta ta them në mënyrë këtu krejt figurative çantën me me me pare, me parë me lond ku dush dhe shkon pas një ore 2 3 e gjen mundat vend dhe as kusht nuk e ka lëviz. Kjo është vërtet një diçka e, e e e pa imagjinueshme sa i përket e, vendeve të tjera dhe kulturave të tjera. ë Ka shumë shka që ka të flitit sa i përket urtësive Allahu i plëtë fuqeshëm I ka vu ndoshta dënimet të ashpra Për ata që I bojnë Veprat penale Mirë po para prakisht atyre Në disa etapa u a ka tërhekur vrejtjet Dhe sikur përmenda më heret Nuk i preje dora ati që vjedh u shqim shkakt se është i i uritur. Nuk i vjedhë dora atij që vj, vjedh mallin, i cili ka qenë i yoshës, po, pra, ka qenë provokativ. Por shajëm ul sigurt ta themi ë reklamimi i mallrave nëpër dritare, nëpër pas ë çu për të ndoshta do të ishte shumë yoshës fjala vjen një telefon apo një aparat diçka tjetër. Pastaj ë malli duhet të jetë në në ndry pa pa tjetër e për atë person i cili vjen nëse i prehet dora, nëse malli është jashtë murimeve, jashtë gardhit, çu themi, atëherë nuk prehet dora për për atë mall. Dhe kriteret e tjera që pak pak janë ata që i plotsojmë, por pak durr prehen për shkak të hyjnis, mirë po, më tepër për shkolla që e jep dënimi i Allahut se një përson nuk do të apërseriste, a i vetë mo, po do të ishte shembul për mbarë shësherin. Po, Allah ju shpërblev tani është koha kur ne do të shkëpute me për pak qaste, me që me këte përgjigje edhe për mbilon pjesën e partë të këti emisioni. Të ndëruar të lishikuës, vazhdoni të shësherohane dhe me te i me emisionin duke kërkuar përgjigje, rikëthejemi pas pak për të u dhem përgjigje në gjitha p يشرف والعرب والعجم خير من يمشي على قدم بسط المعروف جامعه صاحب الاحسان والكرم Muzikë Assalamu alaikum të ndëruar të leshikues Vajshdojnë edhe me te i shoqërojnë me ambisioni duke kërkuar përgjidja Me më vonë na studio duke ju dhënë përgjigje pra është hoxha jonë i nderuar Muhamet Dermaku, ndërsa tani huajë ndëruar bashkë të ndjekën pyetjen e radhës e më pasaj ju përgjigjini. Selam aleikum, jam Fatlum Maliu, dëshatë ja baj një pyetje hoxhës, a lejohet kopjimi në provime edhe saosht me kot të rënë për kat? Atë roje i ndëruar pyetja ishte kjo. Pasi është bërë edhe shpërhi, thua e se tek disa student që të gjatë provimeve të bëjnë edhe kopim. A është kjo liuar në Islam dhe sa sankcionohat kjo? Natërishë kjo nuk ka të bëj farë me etiken Islamë, nuk ka të bëj me mësimet Islamë. Kopimi ose sistemi vjedhja në provim është akti dënuar fetarisht dhe thjeshtë është dëshmien që ne quim, e qujmë diplom për cilën ti e merr në emër të asaj diye, faktikisht do të jetë errëshme çifte e gënjyve vetveten. Pse? Në fakt ti nuk ke qenë në gjendje të dish për materien që është kërkuar të përgjigjesh nat provën, por atë e ke marrë të gjatë me prej librit ose ke përgatitur në mënyra të tjera. ë nuk nuk lejohet pra në mënyrë të përgjithshme e themi, nuk lejohet kopjimi ë në provën në gjendje të rëndontë dhe në gjendje stabile nëse ë nëse konsiderohet vetëm mbarvajtja e provimit dhe e kryerja e shkollës në nivel. Prandajse, nëse thyhet një rrugë, atëherë sigurisht se dalin edhe përgjigje alternative të tjera. Pra nëse një student ka bërë kopim, do të thotë që edhe ka bërë mëkat. Është mëkatar me domos. Atëherë do jush problem për këtë përgjigje, bashkë ndjekim edhe pyetjen e vimë e më pasaj ju përgjigjemi. Ëh oh, oh, oh, oh, oh. deshta më bën një pyetje lidhur me ata të cilët e lexojnë Kur'anin arabisht, që thonë shumë sevap, mirë po ata sipas mendimit tim nuk e kuptojnë, po kanë fjalën për ata të cilët nuk e dinë gjunë arabesht, po vetëm që e dinë shkruan atë dhe e lexojnë. Ëh çka do thotë se nuk ka logjik të kuptuar të esencës Kur'anit edhe shpallja si pasmenimit tem që është dhonë Muhameti ka dhon, dhonë, do më thonë gjuna rope që Muhameti mi e ka dhonë njerëzve edhe a jetët do më thonë originalitetin po edhe komentimin do më thonë që me posë njerëzit lëgjik që ka me ndonë lidur me ata që me ndonë që me bu hotme po pa e kuptu mirë kuronëve që lezojnë që do që kash <të> A të rogjinderuar përëtja ishte kjo, ali jo të bëjmë hatë më kuranit, por pa e këptuar atë? Uh, pra, vetë ledzimi i kuranit dalën uh, prej gjithë dhe libri tjetër të rëndant, sepse ledzimi i një libri uh, shërbën për të marë një huri. Do të themi, nëse një libër është fetar, qofshin ato hadithën të pegamberi sallallahu sallam, ne kër i ledzojmë ato, marim shpërblim ashtë sa ne i kuptojmë dhe pastaj ashtë sa i praktikojmë. Për dalim për i Kur'anit kemi edhe një etap të më hershme. Vetë ledzimi është i badet. Vetë ledzimi i Kur'anit është i badet e, sepse Allahu i pletëfëqishëm të til e ka bo librin e ti kur gjdo ledzus që e ledzan do të arriti merë dhe të shpërblim e dhe të sevapë për gjdo shkrojnë si kur që të të i dërguari salallahu a.sallem elif lam mim thëtë nuk po themë se alif lam mim është një shkronjë thotë po elifi është shkronjë në vetë lammi është shkronjë në vetë dhe mimmi është shkronjë në vetë që nënkupton se këtu janë 30 sevape. Pastaj kërkohet etapa e dytë, muslimanët të pajiset me njohjen rreth përmbajtjes së Kuranit që elhamdulillah sot për anë 20 e disa viteve është e pamundur një gjë e tillë pas së çu Kurani është përkthyer, pra kuptimet e Kuranit janë përtyr në gjuhën shqipe dhe si të tilla është paradurëve të gjithë se cilit e, që është interesuar të a ketë një kopje të Koranit të përkëthyër në gjuhën Shqipe. Dhe e, muslimani intelektual e, unë them duhet që të ledzojë Koranin e përkëthyër në mënyrë që të arritë a disë se qëfar është edhe përmbajtja e ti. Mirë po nëse një person din të ledzojë original Koranin për në gjuhën Arabe, dhe e të tillë e lexon edhe pse nuk e kupton ne themi se natë kuptimin hatmiati është e pranuar leximi ti është gjithçka okay gjithçka në rregull edhe pse ai nuk arrin ta kuptojë atë por derisa do të themi se është se va po ashtu të lezohet përkthimi me qëllim të avancimit në diturinë fetare dhe të të të merret vesh kuptimi i Kur'anit kjo është faza e dytë dhe faza e tretë është implementimi ti në vepër, që e, të trijat përkojnë faktikisht me shpërblimet të mla në dunja dhe në ahiret. Po, gjendruar Allah i shpërbleftë për këto përgjidja, ta një bashkë këndjekim edhe pyotin e radhës e shohim se qëfar nga ka pyotur të rishikohës e në fjallë. Më jam re, jam është Rinar Konzili, jam zonë si shkullës të mesme, Po këshado është me ditë edhe me pyëtë, somë mujë, cëla është koha ma vëlejshme, për me më mësu, për gjatë kohës që mujë me organizu një kohë ma të mirë. <tër> Ate rogjë ndëruar pyëtën, veqët e gjuat e tani për apëllë gjemë që për gjithëme? <tër> <tër> Sa i përket përgjigjes në këtë pyetje kjo është relative dhe nuk mund të themi se ka një kohë që fetarisht mund të paktën ta ta ta elaboronim se është më e përshtatshme se një kohë tjetër për të mësuar. Ë varësisht prej thellësisë së mendjes, ë ajo çmënyrë më e përshtatshme mund të thuhet pas namazit të sabahut, e, kur e, truri ka pushu për ka flajt njeriu dhe është zgju për ta bërë namazin e sabahut e fillimi i i i punës, ti ti ka qene i punës si i aktivitetit i ka thënë ibadet është faktikisht është një shlodhje tjetër dhe tani etutja është në gjendje faktikisht të të kuptoj edhe më mirë dhe më thellë sepse truri i ti tij është i pushuar tërësisht. Mirpo nuk do të thot se kjo është rregullë përgjithshme dhe vlen për çdo person. Ka të tjilë që për kundrazi pas sabaut të kanë më të vështirë përshka këse sidomos ata që nuk e kanë plësuar në njërtë mjaftushme gjumin e, e tyre dhe ndinë nevoj për të fjetur, nuk kanë këtë tjelëcine nevojshme. Ka të tjilë që ndoshta ju duket se natën është më mje, pra pas në amaz të dhjacis, pas edhe në, në, në orë të vona, e, një lejohet për qëllime të avancimit, në shkendës, në dituri, që të qëndrohet pas në amazë të jaciz dhe të, të mësohet edhe në periullat e vezë kur jaci është zvonë e mos lasëm, tash kur jacin më tepër herre të kemë e, në periullat e vjeshtës dhe dimrit. Andaj, e, unë kisha për të sugjeru vlaut tonë që ka këtë interesim të adi, se kjo fetarish nuk kanë dhe një lidje se cila kohë është ma mirë se tjeta, Ajo do t'i kthejtë vetë personalitetit gjitho personi Që varsisht kohën kur aj e shese është më produktive Aty le ta përcendron vetë vetën dhe aty ta shudzon ma tepën në dje Allah ju shpërbret të gjindruar, tani bashkën dike me dhe pëtje në radhës Selamu alaikum, jam Valmir Beqiri, student Dyshta mu koni interesum rrëth meherit, sa praktikohet në Kosovë dhe a ka nevoj më vedisu populata ma shumë këtërejtë e më pjazilarve. A tërhoj gjindëruar, përëtja ishte kjo, ju lute mund të nga flisë në dishka më shumë rrëth meherit, ose sa ka nevoj që populata në Kosovë të vedisohet? Sa i përket meherit, vërtet është një tem që nuk do tishtë i mjaftu shumë kjo emision të elaborohet, e nuk e kam fjalën vetëm për rregullat e tij, po kam fjalën për urtësitë e tij, si dhe vetë disimi i sa më ma i madhi muslimanë që ata praktikojnë. Në mënyrë praktike popullata jon, ata që e bojnë e, kontratën martësore në qahun me hoj që ju thëmin ne, ata gjithë e praktikojnë merrin. Sa i përket e, Praktike së mehri, gjithë ata që e bojnë kontratën martesore me hojnë, të gjithë e praktikojnë. Mirë po, a ka nevojtë të vedisot, ka nevojtë të vedisot masa, përshkak se mehri ka mbet një rutin të cilët ha gjelartë me rastin e kururzimit, e, e, e përmendin, mirë po nuk e, e ka atë efektin për cilin ka ardhë vetë obligushmëri e mehri. Pa, e spatimit praktik. Filimisht, du të, të përmendin se mehri është një shumë, Që i jepet e, femërës nga ma shkullin, nga burri Më rasin e kontratës martesore Kjo nuk është blemje e femërës, njëra absolute Kjo nuk është qira për femërën Po kjo është një shumë e caktuar që emrin e ka të vetin Dhe kjo nuk përseritet në as një situatë jetër Pra quhet meher i takon e, femërës, jo familje se femërës Vëtë disimi ka të bëjë edhe në këtë aspekt Pra e, nëse një shumë e caktuar e, e meherit e mar fëmra shpesh her familjet janë familjet e vajzës janë ato që i dalin zot për ta menaxhuat pasuriyi kjo është e pa drejtë sepse vet vajza na tras vet nusja ka të drejtë të menaxhojë me parën e saj që e ka marr prej mehrit ajo nuk bën pjesë në në në pjesën e përbashkët të pasurisë me printin anë tjetër e vet disimit është se e, nuk duhet në mënyrë emocionale të caktohet shuma e mehrit. Pra, që miqt në rastet e zakonshme kështu ndodh, që në në një atmosferë miqësie, në një atmosferë njohtimi, ë të caktojnë kontratën martësore, ë të caktojnë mehrin me rastin e kontratës martësore dhe në atrast ata sigourave turprohen të kërkojnë shuma të larta dhe në këtë rast ë e, e dëmtojnë alla vajzës e dëmton vajzën pse se turpront të kërkojn shumën e, e, e merituar anë anën tjetër ajo dëmtohet nëse shuma është tepër simbolike dhe shku, ku ku eskalon situata e, ku vërehet ky defekt ky defekt vërehet në rast zoti në rrit të shkurorëzimit kur kjo pala e vajzës qofte dhe familje, qofte dhe vetë vajza, nuk janë të pajtu shumë që me atësa si të mehrit, të mjaftohet për fundimi kontratës martesore. Atëher kërkojnë, dërgojnë burra dhe ndërsta shpesher kalojnë edhe në, e, ku fit fetar dhe në bas të kanunëve të ndryshme, e, të përcaktojnë një shumë pa ushal në emër të punës që ka banë në familjen e burrit në tëpërshme, sa ka qen bashortsi dhe por as sa koka ka ka, ka qen bashortë një paushall dënohet në një mënyrë apo tjetër burri dhe kjo është prapë padrejt, e padrejtë që i bën këtë as burrit un unë kisha dëshiruar që çështja e mehrit të e, të jetë më aktuale edhe në poligjerate edhe në për vende të ndryshme të arsimimit të djalmëve të rinj dhe vajzave të reja që dëshirojnë të martohen e eh, mehrit duhet të jetë i konsiderueshëm mos ta nënshmoj çështjen e mehrit djalë pra eh, sikur që ndosht askush nuk eh, nuk e ka gaje martesën për shkak të mehrit e ka gaje për shkak të vendbanimit e ka gaje për shkak të eh, gjendjes të shoqërore asnjëherë nuk gajlohet për çështjen e mehrit se do të arrit të paguaj apo jo pse se shumat janë aq simbolike saqë so ai nuk e hedhën madje në një gjatëti ë uh, un kisha kërkuar që jo çartja e mehrit të jetë të jetë uh, në kuadrin e analizave të paramartesore se është iaftë të martohet apo jo. Ja. ë uh, në anën tjetër ë uh, nuk bëj thirrje që mehrit të jetë as i lart sa tip ta pamundsoj martesën ose ta vështirësoj martesën për djemtëri. ë uh, në anën tjetër krejt ë uh, disa shembuj që kanë ardhur nga sahabët se mehri ka qenë edhe xhonab taspekti shpirtëror sikur mësimi i Kuranit sikur porosi të ndërtshme unë kisha dashur mehrit të jetë gjithçka që është materiale. ë gjithçka që që ka të bëj e, në këtë rast ndoshta më ma, më mirë do të ishte monedh euro ose dhetën e caktuar në në arin në në gram të caktuar që do të jetë i njohshëm dhe i ditshëm për të dy palët dhe pavarësisht se çfarë çmimi, çfarë vlerë do të ketë, ashtu duhet të paguat ai. Ë nuk dakordohem me caktimin e mehrit si siç ndodh shpesh her kryerja e haxhit. Pse? Ë ndoshta do duket e mirë që femra ta lidh mehrin e vet me kryerjen e një obligimi fetar, mirëpo kryerja e haxhit ë mund të mos jetë obligim për femrën nëse ajo është e paaftë materialisht. Tjetër, ë në rast të shkurorëzimit e situata e shumta, atëherë obligohet mashkulli të ia lej borxhin e mehrit femrës, ë ajo ajo obligohet të shoshrohet për shkun haqë, të shkonë hax, të shoshrohet me mahrem. A është në gjendje burri shkurorëzues në këtë rast që ta shoshrojë atë? Sigurisht përgjigjja do të ishte jo. A është në gjendje burri që tash në kuadër të mehrit ta themi konkretisht të vlerës afër 3000 euro të kryejë se haxhit jap tash 6000 euro për t'ia pagu kjo edhe mahremit se kështu është e obligueshme dhe ne do të çelim situata jo të harmonishme dhe ndoshta konfuze në rastin e shkurëzimit për këtë arsye do të kisha dëshiruar që merrit të jetë shumë i qartë. Nëse thuat ta kryjë haxhin, ta kryjë haxhin ty për të jap sa për një person ose ta kryjë haxhin, nuk në kupton pra nëse lehet kështu e hapun në kupton se krymja e haxhit varësisht prej situatës së femrës. Nësa nësa ajo ka një fëmijë përgjithëri që nuk mund ta lejë, atëherë ti paguhet edhe atij, aranzhmani i, ati i haxhit e tjera e tjera, domthonë defektet që mund të burojnë nga mos saktimi e, i i charti mehrit. Unë kisha për të thënë se duhet të vëdesim se mos në nënshmohet femra mos ti merret meherin në mënyrë të padrejt, qoft duke u caktuar tepër i lirë, qoft duke u marrë nga familja e saj, por ai të jetë i qartë, i dishëm, i i vlerësuar mirë dhe të jetë në bazë të standardeve jetësore që mund të të të të jenë në vendin tonë, duke duke mos pa mundë su martesën, duke mos qenë një vështërsi e veçantë që do të mundë të ndanën të të rjunë nga martesa. A të rogjë ndëruar para përmbyllës e këti emisioni, të t'i gjojnë bashkë pyetje në fundit. Jëmë Abdur Kerimi e Përbishtinës, desha të di për punën e kamatës. Pyetja ishte rreth kamatës, i lutë më thëpë të të në tërgonit i shka më shumë realist do ta chuajë jo pyetje, propozim për temë. ë dhe në këtë rast nuk do të doja të zjerohem tepër, sepse është temë jashtëzakonisht e rëndë që duhet elaborohet. Koha nuk na mjafton. Sigurisht nuk i takon ë që me një rast në pyetje përgjigje ë të merret gjithçka <të> rreth kamatas. Mirpo atë që duhet ta them se kamata ë gjithëherë në shëshri ka qenë ndaluar. Po të shikosh edhe e, librat hynor që edhe sot i kanë para vetis të librat e, të vratin do më thëndorën unë gjilin edhe jehudit edhe kryshterët e kanë të ndaluar kamatën. Jehudit për dallim e kanë të ndaluar për pjesëtarët e tyre, ndërsa lejohet pak si një armiqsore që kamata të përdoret me të tjerët. Ndërkësht krysterët e kanë të ndaluar furgjet njerëzimin. Edhe ne muslimanët e kemi të ndaluar kamatën. Çfarë është kamata në esencë? Dhe çfarë dallon shitblerin nga kamata? A nuk është fitimi ë emrusi për bash të kamatas dhe i i tregtis? Ne do të themi se jo trektia është e lejuar si shëtët Allahu e hall Allahu lbej wa harra më rriba Allahu e kan lejuar shqit blerjen në ndërka që e kan daluar kamaten sepse fitimi në shqit blerjen është e, kur ti i jep mal dikuj që e kje në dor dhe ajt jep ty mjetet kunder blerjen e, e ty në në mjetet materialet tjera, prapër në para apo ari, apo argent e kështu më rad dhe fitimi është i përbashët se ti dënë mjetët e fitimit nga, nga, nga kapitali që ke investuar në blenë e ati malin, nërka që aj e ka malin ofër vetës, ose sistemi. Ti ke ble malin me shumicë, dhe aj nuk ka mundë si të ble malin me shumicë, se nuk i vynë ati e, sasi e shumët, po ati i vynë një copë, apo një kilogram, apo varsisht se si bërë matja e sasis, dhe e, ajo është e mundës vetëm të bletë me pakicë, që në këtë rast të i amundësën, naturisht se ti e kje fitimin tënë. Ndërka që kamata, e, defekti i saj malë është, është fitim përbalë jodë vlerës, po përbalë pritjes në borgë. Përbalë pritjes në borgë. Ky është definicioni kamatës. Pra, e, nëse ti dikuj i, i epë mjete, e, dhe a i detyro të ti kthej mjete me një shtes të caktuar, pra, a i po pagunë kohë zjatjen e dhënjes së borgjit. Në këtë rast kjo është akti më i pamoralshëm në shoqëri, ëh që për fatin e keq tek ne ka një përhapje marramend se kamata nga shumë e, instanca dhe në shumë mënyra, Lusalloni plotfuçi shumë që ta bëj të vetëdijshëm dhe të mësojmë të mos mjaftohemi me një pyetje po ëh kanalet që mund në qojnë dhe të na çojnë deri tek kamata, të jemi të vetëdijshëm për to dhe të largojmi prej tyre në çdo situatë. Po, atër në emër të tëri shikuesve, ju falim dërëj për kontributin duaj dhe në këti emisioni. Falim dërëj të dhe për juve përftes, po, po ashtu i përshëndesë dhe gjithë shikusit që patë ndurim të nëndjekin dhe në këtë moment. Të ndërëj tëri shikues, gjithashtu dhe unë ju falim dërëj juve për vëmendjen duaj dhe që u bëtë një farforme pjesë e këti emisioni. Bash të kohë me javën që do të, të vjenë dhere atëherë, unë ju lene për <themselves>